Andal san Andal U komentaru umdetu lakhama radimo po knizi Taisirul Alam od Abdulaha Basama. Došli smo do 129. hadisa. Poglavlje, babu, kasrusa, latif i sefer To je zadnji hadis u ovom poglavlju vezan za putovanje, za sefer Poglavlje znači oskačivanju namaza na putovanju Misli se ovdje naravno oskačivanju četvorekatnih namaza Podnijek Indije i Jacije na dvorekatni namaz Jer Akšam i sabah namaz se ne krati po ižma učenjaka. Prošli put smo govorili u sklopu komentara prijedhodnije Adisa o spajanju namaza džemom bine selatim. Znači govorili smo o spajanju namaza, da je poslanik s.a.l.a. spajao namaze na putovanju. Pa smo spomenuli uh, usput mesele spajanja namaza povodom kiše, povodom bolesti. A onda nam ostava ovaj hadis, jedan hadis vezan za, uh, za kraćenje namaza. Jedan, namaz, uh, jedan hadis koji je navio ovdje uh, uh, uh, šejih Maqdisi kaže An Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, ale sahib tu Rasulallahu sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Bilagradiy Allahu anhu kaže e, bio sam u društvu Allahovog poslanika sallallahu alayhi i la yazidu fi safar ala i kaže nije na putovanju klanjao više od dva rekata Whatever u Osmane je dalik takođe znači bio sam na putovanju sa Ebu Bekrom sa Omerom sa Osmanom sa trojicom pravovjerni halifa također kad aleke sa njima sam bio na putovanju znači nisu klanjali više od dva rekata na putovanju misli se ova tri namaza podnik Indiju ja si su na, na dva rekata to je Adi znači mu tefeku na Lehi sin da ovo da, ovo da ovo tekst tekst Buharije dok je kod muslima došlo u malo drugačijem ovaj, u malo drugačijem obliku jer muslimi znate način kod muslima je da spomene više da prvi koji smatra najvjeroj pa onda poslije njega spomene druge rivajete u kojima imaju određen dodaci tako da kod muslima došlo kaže Ene ibn Omer salabi rifqatihi fi sefer zuhra katin fara unasen jentefilun Kaže da je Avdloib uh, Nomer uh, klanjao sa, sa skupinom, bio na putovanju i klanjao dva, po odnije dva rekata. Pa je ugledao ljude kako klanjaju na filu. Znači bili su na putovanju, klanjali su dva rekata, onda oni klanjaju na filu. Na filu misli se ovdje potvržine su netne sklanjali. Pa je onda Ravond rekao, Leukuntu musebbihan leet memtu salati kaže ja da klanjam u sebi znači da klanjam na filu da hoću da klanjam na filu kaže ja bi klanjao puni namaz da je bi kratio. Bače da kaže kad se krati namaz za potvanju ne klanja se ne klanja se potvrđeni, potvrđeni kaže, nebio, Bekru, i potođeni sunneti. Kaže potom zekara anahu sahiban nabija sallallahu alaihi wasallam baba Bekr i fekanu la yziduna fi safri ala rak'atain. Zatim kaže spomenu da je bio u društvu laho poslanika Ebu Bekra, Omara i Osmana. I kaže, a oni, kaže, na putovanju nisu klanjali više od dva rekata. Znači, klanjam dva rekate, ne klanjam sunetu uopšte. To je tekst kod muslima, a ovo što smo prijateljno čuli, to je kod Buharije. Dobro. Hadis znači, govori o kraćenju namaza. Imamo na osnovnom selu, vezan za ovo pitanja, to je, da li je kraćenje na namaza važiv ili sunet? da li je vađ je bila olakšica. Potom pitam ja dva stava poznata, dva stava učenjaka. Koncu ima i tri stava. Ali te dva su dva, dva stava su raširena. Samo, prvo prvi stav učenjaka da je da je znači kraćenje namaza da je olakšica i da je kratiti bolje nego uputovati namaza ali da je dozvoljno potpun tamaz, da je mu Safiru dozvoljno tlanjati puni namaz, s tim da je bolje da krati i da je mu da krati. Na tom su trojca imama, Malik, Šafija i Ahmed znači tri mezeba su na ovom stavu, da je kraće namaza sunnet, da je bolje nego uh, upotpunjavati ali da nema smetnje da se upotpuni ako, ako Musafir oče da potpuni namaza nema smetnje u tome drugi stav učenjaka je ono mu je hanefijski mezeve buhanifa to je da je kraćenje namaza vađib znam nju da je na tom stavu bio Ibn Hazm Ibn Hazm smatra kaže ine fardal Musafir rakatan Musafir kada farz da klanja dva rekata. Mislim su na va tri namaza naravno, mimo, mimo akšama i sabah. Ë, <clears throat> uh, njihovi dokazi su. Ostali njihovi dokazi su oni koji kažu da je važib, kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvije kada je bio na putovanju kratio namaz. Kaže, njegovo stalno, konstantno okraćenje namazu okazuje da je to vađba. Odgovor, naravno, džumhura učenjaka u tome da, da ne mora značiti da to što je stalno okratio da je to vađba. To ne ukazuje na uđub, to ukazuje da je propisano. Za vađb treba neki drugi argument jači. Pa onda također dokazuju sa hadisom u tefeku na liho da iše radi Allaho Anha u kojim ona kaže... Kde poslani san je rekao da ti salatu reka Atein fe salatu seferi va utimet salatu uh, hadari propisan je namaz dva rekata u osnovi znači namaz je propisan dva rekata kaže fe ukirret salatu seferi pa je potvrđeno da, je, da namaz namaz putnika bude dva rekata va utimet salatu hadari Je, ali je, kažu, potpunje namaz ono koji boravi u svome mjestu. To je hadis Motefakon Ali. I dokazuju svojim ovim hadisom, znači da je osnova kod Musafira da klanja dva rekata, je da je to farz po tekstu hadisa. Furidat salatu rekata. I kaži, jer je farz znači učinjen znači, učinjene farzom namaz da bude dva rekata. Pa je to ostavljeno za Musafira, a za ono koji boravi u svome mjestu u potpunjeno, znači, sa četiri dekada. Uglavnom, odgovor na ovaj dokaz je to da su ovo riječi a iše, da je da su ovo riječi a iše, da to nisu riječi poslanika, sada Allah, alim vselem, i da to samo ne može biti argument. To su dva najče dokaze koje im dokazuju, s kojima dokazuju, oni kažu da je vađan, hanefijes koji dokazuju. Tím, znači prvi dokaz da je postanjih sasnaku stalno kratio namaze i sa ovim hadisom u tefeku nadehi. Dokaz žumhura učenjaka je kuranski ajet. Jer u kuranskom um ajetu u suri Nisao u kojem je došla osnovna propisivanja kraćenja namaza je ne imate e, griha da kratite namaz. I ne hrvtu ne jefti neke uladine kafarom. Ako se bojite da će vas odovesti u fitno nevjernici. Pa kaže, u ajto je došlo, le si alijekom dženahu, da kratite namaz. E, a negiranje grijeha ukazuje da je to olahšica, a ne da je vađa, a ne da je obaveza da je vađa. I e, kaže, dokazi tu da je osnova da se upotunjava namaz, a da kraćenje, kasr, da kraćenje u stvari dođe kao nešto, kao neka iznimka, kao olakšica na musafiru. S da onima je dokazio s jednim hadisom da iši radi Allah Hanha, ubilješ ga dare kutni, u svome sunenu kaže ene nebija sallam sallam kane jaksoru fi seferi vaj timu vaj uftiru vesum. Virovijesnik sallallahu alaihi wa sallam kaže na putovanju upotpunjavao namaz i krati Znači, i kratio, i potpunjavao, i vtario se, i postio. Mi se zarmazan bilježi ga da kutni. S da uh, ovdje ga u samo cjenio kao dobrim i s naduhu Hasan, da je sve dobar, a ispravno u stvari da je o hadis daif, ima slabosti. Dobro. Uglavnom, ovaj, Allah za najbolji, eh, bliže, je. bliže je, ovo na čemu je džumho ručenjaka, Uh, diže, znači da je, da je kraći namaza da je to olakšica, da je to sunet i da je bolji nego upotpunjavati, ali da nima smitnje da osoba upotpunje, da nima griha ako upotpunje čak da nije kruha ako upotpunje da to bliže na osnovu ovih argumenta koje su spomenuti i da je došlo tekstu hadisa da je poslanik salom nazvao kraći namaza da je to ruhsat uminila, da je to olakšica od Allahđiršanu ne može biti olakšica vađbe S tim, naravno, da je bolje Mosafrika u putovanju, da je bolje da krati nego da potpunjava. Osim nekim izrednim situacijama da, da, da upotpuni. To što se tiče razilaženja razilaženju ovdje, ovdje autor navodi stavu ibintemije i tako dalje, što manje više ne izilazi iz ovog na čemu su ostali učenjaci. Jer ibintemije je u stvari naginju stavu. Naginju stavu da je... Da je, da, je, da je bliži da je vađiv, da je obavac da, da, da se ovaj krati dobro a, znači ovaj osnovni hadis osnovni hadis od Oblaju Nomera koje su spomenuli ovdje da je on bio u društvu Allahu poslanika Salim, da na putovanju nije klanio više od dva rekata tako je Bubekar i Omer i Othman radijelahu anhuma radi znači, da hadis ukazuje na propisano hadis Mutafekon ul ukazuje na propisano skraćenja četvoro namaza na dvije rekatne Indije nekim diejacije da je qasr kraćenje namaza da je to sunnet vjerovjesnika sallallahu selam i sunet pravihnih halifa na njihovim putovanjima Također hadis ukazuje da je kraćenje namaza na putovanju da na putovanju a to je obavljanje hadža ili u džihadu uh kojima je kraće po stanik namaze da je, da je propisano kraćenje u osnovi na na putovanjima koja su koja su putovanja takozvana seferuta putovanja pokornosti Alao dželešanu E, e, pa ustao se dodaju i i putovanja s farom ubah dozvoljena putovanja koje nisu u osnovi ibadet i pokorno ali al su dozvoljena putovanja e i onda navodi onda navodi uđe riječ a da se navodi riči nevabi koji kaže dehab jumhur illa annahu yajuzul qasr fi kulli safar mubah jumhur učenjaka je na tome da je dozvoljeno kraćenje namaza na svakom Na svakom putovanju mubah, na svakom putovanju koje je putovanje dozvoljeno. Kaže u obaduhum lem juzil qasr fi Neki učenjaci ne dozvoljavaju kraćenje namaza na putovanju koje je putovanje grijeha, koje se putuje se da bi se činilo na to putovanju odveženi grijeh. Poput toga recimo da da osoba ode na putovanje na udalj gdje postavimo saafir, ali ode da učini neki grijeh. Da učini krađu, da učini bluzi, nalog i tome slično. Većina učenjaka je nastavu znači da i, i on, bez obzira što ide na, na putovanje grija, da ima pravo da koristi olahšicu kraćenja. A tu znači iso desite. <kuh> da ima pravo da koristi, znači manja, da ima pravo da koristi olahšicu kraćenja na maza, dok manja skupna kaže da mu nije dozvoljno da krati, da je griješan što krati. Dobro. E, onda također ovaj hadis ukazuje na to da a, da ovdje ovaj kao što znači moj šejh za Zajmetije da ovdje nije u hadisovom hadisu nije spomenuto nije spomenta, spomenta udaljenost na kojoj se on kratio da ono što se naziva, hadis, ovaj hadis ukazuje obilaj nomera, da ono što se naziva putovanjem, da je to, da je, da je, da je što se u, u običaju, u praksi smatra neko da, je, da, da kada se udalje od svoga mjesta gdje živi, da je na putovanju, da tada može koristiti olakšicu kračenja. Što je stav podržao šeštami temije, da u stvari ograničavanje određenog putovanja sa određenom udaljenosti, da po tom pitanju nije ništa vredosudno prenesena. I zato kaže šeheh Zalim Ben-Temije putovanje nije ga ograničio kaže zakonodavac Allah Žešanoj i poslanik Zalim Ben-Temije. ograničili putovanje u smislu da se kaže ko pute na toj, to toj udaljenosti onim u Safir. Vale se leho haddon filuga. Niti je, kaže, u arapskom jeziku poznata granca, odnosno udaljenost koju treba prijeći da bi se neko tretirao de Musafir. Kaže, fejerđiu fihi ila ma jarifuhu nasu, oja'ta dunehu. I u seferu putovanjicu onda vraća na to što, što ljudi uh, tretiraju i smatraju i u praksi u običaj kod njih da smatra da su na putovanju, na neku udaljenicu da smatre tu da je to putovanje. Tamo kada عندهم سافر فهو سافر. Dakako ono što se smatra kod nje da je putovanje, to je putovanje. Voj poznate še se u temu ni njegovo je dinarno i mnogi drugi učenjaka. To najpoznati treći stav i znate po pitanju ukrašavanja na vodospondas. Naši tri mesa vas na tome ko, pri, ko se udali 4 poruda, ja to oko 80 km da tada posemu sa afer i s potoga mu sa To su mladi ke Shafije i Anadelije. Hanefi je smatraju na udaljenost od 150 km, da nakon 150 km postavimo Safra, to je dana, tri dana devinog goda. A treći stav je ovo da u Šarijatu, i uh, ovaj treći stav ima uh, najjači argumente, do u Šarijatu nije precizno odrađeno, određeno na koju udaljenost osoba postavimo Safra. Ništa bi do samog toga je 151. Ovo što je od shaba za 80 km, a to sprenosuje od dvojci od shaba, dolaju na baz. A to je njihovi štihad. Da se oni na toj udaljenost kratili. Avdolah i Mesuda se prenosi da je, da je kratio na 150 km. I to, Hanef, to su uzeli Hanefije. Ništa vredosio nije prenoseno, osim od enesa radi Allaho Anhu, hadis u bilježi muslim u svome sahiju da je poslanik Salasana kratio na udaljenosti telate farasih ev amjal. Na tri fersah, evo tri, ev tri ev amjal, došlo tako u tekstu hadisa. Tri maila, tri milje u stvari. 3 milja 3 farsaha. Ako uzmemo da se misli na farsah to se to dođe negdje od, od 16 km do 19 km. Ako uzmemo 3 milje to, to dođe nešto oko 5 km, više od 5 km. I nije ispravno da kažem da hadis da ovaj hadis vodi na to da je tad počinjao kraditi. Jer u tekstu hadisa se pita, uh, uh, uh, pita uh, uh, kada je poslanik sallallahu alejhi ve uh, uh, uh, na kojoj udaljenosti kradio namaz. Pa kaže, Enes radi Allah, ono, kada bi izašao, toliko, kada bi, izašao toliko bi kratio namaz. Znači, nije rečeno ovaj, kada je počinjao da kratio namaz, nego na koji godalje on iskratio. To, znači, to je najvredosobno što je nam preaceno da kratio poslanik se la launce. Tako da ovaj, stavim temije najbliže ispravljan, lazna najbolje. A u ovom hadisu voda u dolaznom namera, znači, što ga ovdje navodim u ovo pitanje, ver smo ga uvodanjemo, zato što u hadisu spomenuto, spomenuto sefer, putovanje. Nije naznačilo na koju udaljnost. Nije račeno kada su oni izašli iz Medine, neudaljnost 50 km kratlosti ili 80 do il 100 km. Nego je izašli iš, na putovanje kratlosti. Uopće ono što se smatra putovanje. Dobro.